Nosaltres que continuem el nostre 100 esports avui, el que farem a continuació serà anar a parlar del món del futbol femení, concretament amb el seu directiu responsable de la Federació Catalana de Futbol, que no és altra que el president de l'Estatit, Carles Muguer. Carles, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, una Federació Catalana de Futbol que viurà unes eleccions al el proper mes de març, i eh, Carles Noguer doncs, eh, continuarà en principi en cas de victòria de Jordi Casals com a responsable del futbol femení a eh, Catalunya, de la Federació Catalana de Futbol. Carles, eh, com menjar tot el tema del futbol femení a la temporada que ve en cas de victòria de Jordi Casals a les urnes? Bé, bueno, nosaltres en principi, eh, com que ens vam presentar, vaig presentar amb Jordi Casals pel futbol femení per 4 anys, Uh, per tant, uh, per coherència i, i perquè els clubs es van votar, doncs, per això en ell, per tornar a doncs, portar el futbol femení a dintre de l'àmbit uh, territorial català. Uh, llavores uh, jo crec que hem fet una tasca molt bona durant aquest any i mig. Uh, S'ha fet una tasca que, que és uh, molt difícil de superar uh, perquè ha degut en el, uh, en el treball que han fet els delegats, els 14 delegats que vaig posar a nivell de Catalunya una cada delegació, única exclusió L'any s'han augmentat més de 3.000 llicències, en passat de les 6.000 i es cacte llicències a les 9.700, segons les informacions que em va donar la federació últimament, i també s'han augmentat en quasi 200 equips més de femení. Això vol dir que el percentatge és elevadíssim i crec que és difícil d'igualar. Per tant, si nosaltres guanyem, si jo torno a testar amb el futbol femení, cada doncs, vegada seguirem en la línia que hem estat seguint per potenciar-lo al màxim i fer doncs, que es pugui, es pugui continuar doncs augmentant la llicència i, el, i els equips de Catalunya. En principi, per tant, la línia serà d'una continuïtat, no, diria en Carles? Sí, jo he dit abans que nosaltres clubs ens vam votar en un programa, eh, que aquest programa era per quatre anys. Eh, Desgraciadament, i per les interferències que hi van haver i de gent del nostre top, crec que es va obrir a ser molt malament perquè al cap d'un any no es poden demanar aquests resultats ni es poden fer el que està fet doncs nosaltres no hem pogut continuar el programa que portàvem, per tant nosaltres el que hem de fer és tornar a demanar als clubs que ens tornin a donar la confiança eh, intentarem aquesta vegada que si guanyem no portem doncs, gent que ens pugui eh, trair de la manera que ho van fer -ho, els que estaven en el nostre costat en aquell moment i, eh, i tornar doncs, eh, a acabar aquest programa que era per 4 anys millorant-lo, inclús més, perquè l'experiència d'aquest any i mig que ens ha donat com a directius, doncs jo crec que això també serà bo. Uh, Carles, què és que falta per aplicar del projecte que portàveu vosaltres uh, per als 4 anys uh, en el futbol femení? Bueno, en principi, a veure, amb el futbol femení, de fet, pràcticament es havia fer que era doncs, incrementar el que era el, el nombre d'equips i intentar doncs, que el que no en tingués eh, en tingués femení i el que en tingués doncs, el conservés o l'augmentés. A més d'això, doncs, es va reestructurar una mica les categories i llavors, doncs, com que també estic a Madrid amb la Federació Espanyola, doncs, amb tota la, diguem, la reorganització que s'ha fet a Madrid sobre la superliga la segona divisió i la tercera que en principi es va provar que es faria, doncs, nosaltres hem de tenir l'any que ve una, un grup de tercera o més per Catalunya. En cas de que ja no es fes la tercera dimarts que ve vaig a Madrid perquè tenim reunió de clubs diguem, de superliga nosaltres som els representants de Madrid i el Bau, Saragossa i Estratil doncs en la comissió mixta per tractar precisament el tema de la segona divisió i de la tercera per notícies que m'havenen així una mica sotades per sota pot ser que la tercera no s'arribi a fer perquè sembla que hi han bastantes federacions Que, i que si fes la tercera divisió la preferent seria ser a la tercera divisió per tant, si no es fa la tercera divisió aprovat està ja per l'assemblea que es va fer amb totes les modificacions de que hi haurà una tercera i que hi haurà una preferent catalana que vindria a de la tercera divisió mm -hmm. per tant, la preferent catalana està aprovat i tira endavant no? en aquest sí, cas sí, això està aprovat per l'assemblea i, eh, si no es fa la tercera divisió llavors s'ha de fer la preferent catalana que aquesta englobaria, diguem, dels quatre grups que hi ha de primera catalana aquesta preferent doncs, englobaria els quatre primers de cada grup que serien els drets equips que estarien en aquesta preferent catalana uh -huh. i llavors doncs, la primera catalana segurament que a de Sena 4 passaria a tenir tres grups eh, que llavors a comptes de venir un del més de Gironia sobre que estaria entre Girona i Osona aproximadament seríem aquests d'això, perquè no es pot eh, fer quatre grups de primera catalana perquè llavors no quedaria d'equip de segona. Uh -huh. Per tant, s'ha de ser una mica coherent amb això i, i fer-ho d'aquesta manera. I la segona catalana quedaria tal i com està actualment, no? La segona catalana quedaria tal com està, segurament amb un sol grup o dos grups, de tant de l'equip que, que, que hi haguessin, es faria a l'igual doncs, que també hi hauria el caret juvenil o també l'elevi infantil i el cadet juvenil de primera doncs, continuaria també, igual que està ara, també amb aquests equips a nivell de Catalunya, que per cert, vull dir, posar-te molt certit, tenim eh, la sort de tenir un gran equip cadet juvenil, i anem adavant des de fa bastant de temps eh, per sobre el Barcelona, Sant Graviel, Espanyol, Europa, tots aquests equips, que bé, si us haguéssim dit abans de començar la temporada, eh, no us haguéssim cregut, i la veritat és que estan tenint un peter impressionant. Uh -huh. uh, Carles, ja parlant de les partits, pel que fa al teu equip, la setmana passada una derrota al camp del Coller sí, sí. del Collerense, un camp sempre difícil, no, Carles? Sí, a veure, nosaltres hem tingut dues derrotes seguides, vull dir, no havia perdut cap partit, havíem empatat un i guanyat els quatre primers de la lliga, a llavors a del camp del Llevant també un partit doncs, que jo, camps al segon. Al començament de la segona part nosaltres vam marcar i semblava que podríem remuntar, però es van tancar molt bé costa molt de marcar el gol d'una coherència a casa seva, és un equip a casa seva, pràcticament guanya tots els partits i com més nosaltres atacàvem doncs ens fan fer el tercer, també guanyant a l'esquena. Uh, això són coses que passen, nosaltres són quatre equips de dalt amb dos punts de diferència, uh, que són els quatre equips que jo crec que s'han de salvar, perquè el Sevilla està a sis punts, i uh, a veure, a veure què passarà aquesta setmana, juguem contra el la setmana que ve n'hem a Sevilla. Crec que aquests dos partits han de marcar pràcticament doncs, el que farà les partits en la, en la Dos partits, com bé comenta Carles Noguer, que es presenten claus a cara a aquesta lluita doncs, per salvar la categoria. En principi, Carles, està la cosa ben encarada, no? Jo crec que 6 sí, punts, són molt de punts Nosaltres d'aquí a casa hem de jugar Ara contra el Valladolid Després us eh, ha de venir el cas de 15 dies Les Palmes Que a casa s'hi van guanyar per 2 a 3 Vull és un equip que crec que a casa també pot ser fequible Per tant podrien fer 6 punts Si es guanyessin tots dos I després l'últim partit de Lliga tenim a casa amb el Llevant El Llevant pràcticament jo crec que no s'hi jugarà res eh, A fora eh, mosqueten dos partits Són difícils tot, tots dos Un és el camp del Sevilla Per tant tenen que nosaltres mos hi juguem molt i l'altre el camp del Lagunac. El Lagunac és un equip doncs, que sempre guanya per un 0 2-1, a 0-1. No marca gols, que tampoc ni fan. Per tant, serà també un partit que pot ser que pot ser clau. Jo, de tot el si el partit d'ara aquest diumenge un es, es guanya, que crec que es pot guanyar, i després de Sevilla fem que un gol positiu, jo crec que estarà bastant solventada la Lliga. Mm -hmm. Doncs, uh, Carles Moguer president de l'Espartit, uh, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Finsa d'Esports de i desitjar-te molta sort uh, tant al capdavant de l'Espartit com també um, aquest procés electoral uh, doncs, al, a la Federació Catalana de Futbol doncs, en què concorreix a la llista de Jordi Casals. Uh, Carles, l'ho he dit, uh, moltíssimes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres per preguntar sempre i cuidar-vos del futbol femení. No hi ha masses emissores que ho facin i per feu. Gràcies una vegada.